І вишневий сіг з її склянки прикрасив густою яскравою племою білу сорочку супутника. Оце так, безпорадно оглядав безнадійно зіпсовану сорочку широкоплечий чоловік із засмаглим вольовим обличчям і коротко підстриженим волоссям кольору коняку. Що ж мені з цим робити? Ще в міліцію заберуть. Подумають кров. Замочив когось просто тут, у літаку. Як незручно, це я винна, отакан незграба. Русява толила до плями серветку, забувши про свою неприступність та недоступність. «Що ж тепер робити?» «Потрібно випрати, вивезти пляму». «Дохлий номер, дівчино! Сорочку тепер доведеться викинути. Пляму від вишневого соку не виведе жоден порошок». «А сорочка з дорогих, правда?» Радів чомусь ходорлявий чоловічок у кріслі через прохід. «От пам'ятаю, моя супруга якось...» «Ні-ні, я неодмінно виперу». «Виведу, я виперу, що й слідом не зостанеться, або куплю нову», – почервоніла мовружа і стала від того іще вродливішою русявка. «Просто отут, у літаку», – зберігав спокій і насолоджувався її розгубленістю майор. І все пішло за планом. Через п'ять хвилин з'ясувалось, що дівчина, власне молода жінка, переїхала сюди, у цей багатий нафтовий край, у слід за чоловіком» що працює у школі, що розлучилася рік тому, що живе одна у двокімнатній квартирі. От і не потрібно шукати готель, реєструватись, світити паспорт, зайвий раз. А далі справа техніки. Життя – гидка штука. Часом менше, часом більше, та загалом гидка. Нічого доброго, світлого, чистого воно не показувало їй ніколи із самого дитинства. Можливо, іншим людям в інших містах чи країнах, але тільки не їй, Галині. До неї воно завжди оберталось хвостом. Мабуть, так народу написано. Мабуть, хтось із її бабусь аж надто чимось завинив, що карають до сьомого коліна. І її матір, і її саму. Дитинство Галя воліла не згадувати. Батько пив, лупцював матір. Діставалось на горіхи їй із братом також. Брат рано уженивсь. Привів до хати дружину, народились діти. І Галині не стало місця. Дві невеличкі гімнати перетворились на пекло. Кожен заважав жити іншому. І лише так члени сім'ї сприймали одне одного, як щось зайве. Коли мати захворіла і постало питання про операцію, ні батько, ні брат не кинулися рятувати рідну кров. Немає грошей. Пухлина у матері виявилась доброякісною. Росла, збільшувалась, не давала ні жити, ні вмерти. О такою зайвою і чужою була в цій родині, у цьому світі Галина. І вона пішла. Якось після чергового скандалу вибігла з хати, болукаючи пізно увечері вулицею під дощем, побачила чоловіка, що лежав на лаві під навісом автобусної зупинки. Не старого, дуже симпатичного, навіть вродливого, можна сказати. Чоловік знайомо пахтів запоєм. Відвела до його дому. Допомогла роздягнутися, уклала спати. Вже чим-чим, а навичками невідкладної допомоги у таких випадках, володіла, мав добра медсестра, помила, вкрила і сама задрімала в куточку. Уранці роздивились одне одного і зрозуміли, що це доля. Галина з першого дня поставилась до Станіслава не просто з повагою, з благоговінням. Такого в її житті ще не бувало. «Актор». Це слово годилося вимовляти, лише ставши навколішки. А що п'є, так усі п'ють. А Стасикові до її батька у поятстві далеко. У паузах між забоями він добрий, навіть ніжний до неї. Так до Галі не ставився ніхто. І головне, вона була йому потрібна. Вона відчувала себе потрібною. Не завадою, не зайвою, не непотребом, який дурно споживає хліб і переводить повітря. Вона була потрібна цій розкішній квартирі з двох кімнат, цій кухні, де крім неї не було іншої господині, і головне – господареві. Без неї він пропаде, самотній, недоглянутий. Коли Галя оголосила батькам і братовій родині, що виходить заміж і переїздить до чоловіка, вона уперше побачила обличчя всіх членів сім'ї однаково щасливими. «Ура! Тепер ми спатимемо на гальченому дивані», Радісно заволали племінники.